Núna í februar er tannverndar vika og þá er tilvalið að velja tannvænasta orkudrykkinn á markaðunum. 105 koffínvatn er án sítrónusýru. Sítrónusýru eru glerungseigðandi efni sem hafa slæm áhrif á glerungin og leiða meðalannast til þess að við fáum guðlari tennur. Þannig að velja orkudrykk sem er mjög tannvæn kostur, þá mæli ég eindrið með 105 koffínvatni.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 Snillingarnir hjá sjónlag hafa framkvæmt vel yfir tíu þúsund sjónlags og augastens aðgerðir. Sjónlags aðgerðir eiga að vera án verkja og þeir eru að líða vel á meðan og stendur.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 Ég vil nota tækifærið og þakka öllum styrtaraðlum og öllum þeim sem er að hlusta. Við bröðun hafa farið langt fram á væntingum. Þá vil minna fólk á að þátturinn er líka í vídéóformi á YouTube. Þeir maður horfir á vídéóðan þín, þá er svona er svona... Þetta er svona, ég veit því hvort maður er nota orðið bóvalegt. Þetta er svona næst því að vera bóvalegt af því sem maður eru séð á Íslandi. Já, áklálega. Þetta er mjög bóvalegt. Hefur alveg, hvar byrjaði hérna hvar byrjaði áhugið þinn á rappi? Bara þú veist ég á sjóra eitthvað. Það var henni hérna. að ég man alltaf eftir henni að Sævar Póetriks hann var sem sagt meppappa minni með meðferð eða ogkur svona meðferðahúsi og þenna hérna, gamlir disk með MNM þegar 7 ári aldi. Mhm. Mm og þenna hérna, þar er eitthvað ein, þú sést þar byrjaði að hlusta á sko. það var MNM sem var fyrstur. Já. Okay. Síðan þenna hérna, sem man rétt að ég, ég fekk alltaf að fara í skífunanna sko, með pappa og þenna hérna, kom mér nýja diska og þúst þar var fann ég M&M og Icon og nei þenna hérna, 50 cent og Icon segir. Mhm. Mm þá er enn að bara varðu að búi sko. Að Já. Þá var ég bara lokkað inn sko. Og ertu strax en fækstur strax bara svona, frá byrjunna þegar að þú ferð að pæla að gera eitthvað sjálfur. Ertu þá longaði allan tíman að fara í þetta sem væri ekki að kalla gangsta rap? Og þann stíl. Skoðu að tala alltaf rosalega miki til minn í tengdi mjög miki við þetta alltaf sko. Mm -hmm. Þúlust bara þetta mindset og hinna ég veit ekki kannski svona ákveði þúst reydi eða eitthva í þissu þú sést mm. bara alltaf anna að... ég fannst bara sé varri tala til mín sko. Mhm. Mm þú snátt þúst fullt á öðrum hlutum þú spilaði inn í Þú komst þetta í viðtali þá alltaf fyrir fólki og sem er að hlusta sjáðu það ekki en þér sem er horfa. Ég er í þessu svaka flotta bolinn annars. Mm -hmm. Hérna er þetta það sem tónlistarmenn gerir núna að hérna er þetta að, að breyta þessu businessmóðulinn og ja ma vera ma vera að hafa eitthva Hæj. Klárlega. Þú varst hérna, þú varst, varst ekki með hef, með hérna Það var það fyrir í sumar eða? Já, í sumar. Og rökum þar bara. Þær fóru strax sko, bara allar. Að er Hvað er hérna að fyrsta sko, því ég mey var bent á að taka vitanleiga, þar sem nokkrir búnar að segja mér að það væri áhugasamt að taka vitanleigu og ég fyrir ekkert svo lengur síðan vissi ég ekkert hvar vart. Só ferði ég, ég. Að, Spotify og þá séi ég einmitt bara svaka miki hlustað á laugið og síðan að maður fyrir að googla að þá náttúrulega sér maður bara þau viðtul sem þú hefur farið í mm -hmm. að það er eins og svona skröldleir og skröldleir hlutir Já, að við mitt Hvað, hérna, Hvernig er að opna þessu um þessa hluti í svona litlu landars og Íslandi? Þú veist, það er alveg svona sma áskurinn sko en þú veist, ég myndi ekkert gera það ég var ekki tilbúin í það sko, mm -hmm. þú veist, það er tekur skilfi, alveg á að ykkur leiði skilfi eins og því fór í Það var um rélísa águnna hlutum þú veist og amma mín fekk bara þú veist næst við taugafall sko. Einmilt. Þú veist hún vissi ekkert allt þetta sko. Einmilt. Þessi fólk hérna er svona alveg vaninna fólk að opna svona og sérstaklega af því ég hafi undir unni svona lengi í fjölmulum og þá sé ég alveg fólk vanti að opna sig um ákvenna hluti. Hérna ég, ég hef verið að drekka við ferð meðferð en svo þetta kemur að víknefnum þá er það ekki og Nei. sérstaklega þetta kemur að glæba, sko. ja. Hvað er hérna, ef ég byrja kannski bara að, á æskunni, mm. hvað hérna að því væntanlega núna ólíklegt að menn feta þessa braut ef að æskan hefur bara verið slett og fæld og allt mm. aðeinslætt? Já, mitt. Það hefur væntanlega ekki verið þannig að þér? Ekki alveg, sko. Þú veist, ég, ég er ættan okkur snurum, þú veist, ég átti alveg svona, já, þú veist, æsku allaveg annars, sko. Þú veist, það mm -hmm. þú spyrir mig, þú veist, En þú veist, ekki maður kannski spyr eitthvað einhvern annan, þú veist. Ok. En hérna, en já, þú veist, gekk mikið á, sko, þú veist, mikið, mikið um að vera og og þú veist, ég, já, bara, veist, það er bara þess að deða skilur, pappa er mikill enn eislu og, og braðið er mikill enn og og hérna, Og það er ennlega bara svona litaði, þú veist, mínar hugmyndir og mín viðhorf og allt það, sko. Mm -hmm. Las einhverstaðar að þú hefur hérna, þú hefur hafið séð Scarface. Já. Þá hefur verið strax segja okkur hans frá því. Bara, þú, hvað verður þú gamall? Ég hefur bara 13-14 ára, sko. Mm -hmm. Þá ertu, því margir sem að horfa á, eða sem að myndu horfa á Scarface og þeim aldrei myndu sjá það kannski að þessi öðru ljósinn þú, hvað var þess að þú férst út ur? ja ég sá bara skilur hann hefði gott skilur þú þrustan bara hann hefði eitthvað öld og heinna og einhver ákveðin virðing sem að þúst ég sem að ég þráði alta sko þúst ja miki heinna lagri í grunnskóla og þegar ingri og heinna og bara smá þú að þúst átti erfið skilur koma þetta brotna heimi li og þúst þanna ég var kannski kannski þúst betra target heldur en einhver annar sko þúst er ja. af því að ég tók þissu mjög illa skilur og var bara mjög brotin þanna Veist, ég man bara, þú veist, ég, ég horfði að bræða mín að skiljur sem að voru beita ofbeldi og veist, inn út af fangilsi. Og hérna, veist, það var enginn að koma eitthvað einn svona fram við þá sko. Emitt. Þannig að veist, ég bara, ég bara hugsaði, ég verð bara eitthvað einn að reyna vera með eins og þeir sko. Mm -hmm. Er það ekki ofta það sem gerist þegar að menn kannski eru hérna, eða verða til eitthvað svona sár þegar þú ert ungur Já. og síðan, finnur upp eitthvað svona varnamekanisma þar sem að þú getur eitthvað bara gert allt sem þú getur til þess að koma í vekk fyrir Já, að þá. þá verður væntalega að vera rosa harður á yfirborðinu þannig að þú sýnir enga veikleik á þér heimmi, þú veist líka bara þú veist, veist bræða mínir skilur koma fóru skilur bara út að neslurinn alltaf þannig að þegar voru ekki allt á við þú veist, veist ég var tvær systur og, og mömmu, mömmu mína skilur veist, og svo pappi mín líka í nes Allir svona hardcore nyslu, spreytinuslu og hérna tók svolítið fljóttu við að ég þurfti að þú veist að, að hérna bara passa upp á heimili, skilur. Já, bara gerður svolítið ábyrgur þá að? Kannski ekki gerður ábyrgur en þú veist, mér fannst bara ég þurft að vera. Ah, ok, þú finnir því að sjálf bara. Já, og þú veist, svo umlegum að verra, skilur þú, þá er maður gerður ábyrgur, þá er maður ah, hérna. búin að taka ábyrgur einu svona þá hérna, það var bara ring Ja. Manstu hvað er skamal þegar þú þegar þú fyrir að líða svona? Ég bara senni manni eftir mér sko einhvernig að mm -hmm. Þú veist, ég meina ég held ég að verið fimm ára þegar að, þú veist, ég sá fyrst svona mjög grúft óbældi og ég man alltaf þetta í því það er svona eina af fyrstum minni í vunum Fimm ára? Já að Ráðist á mann fyrir fram með, með svona glér eða svona kristur öskupaka mm -hmm. og laða með henni andliti og þú veist hún að hlutir sita náttúrulega að líman eða já og þú segir þetta sé hennar fyrstu minningunni og gleymi þess ekki neð, nákvæmlega hvað hérna, hvenær byrjar þá hjá þér af því einmitt er þess að við segja, maður flettir upp eins og vídjóum og sérstaklega svona fyrstu vídjóunum og svona og þá sér maður, inn, maður farið einsinn inn í ákveðin heim mm -hmm. Hvar byrjar þá að feta að því sko væntulega er einku partur að er er að horfa á bræðuinn og pappa sinn í neyslu sem segir ég ætla aldrei að fara í þetta en síðan er anna partur að þeir sem veginn, það er sem einhvernig þar er erft að erft að fara ekki þanga sko. Mm -hmm. Þú veist hérna ja og hvað sko mjög ungur ég ætla aldrei að hérna drekka eða nota eitthvað lyf eða reykja síkaretur eða nota nota hérna tóbak eða neitt skilurðu þú vissu sumta sig stóði við sem er mjög fundi í dag þú vissu ég var aldrei eitthvað sígaratu ég var aldrei eitthvað kanabis aldrei teki nota munthóbak Okay. Alveg og svo hérna ég man mamma mig, var alltaf að segja við mig að ég var Ingri þú vissu bara þú virtir að passa á þissu þú vissu áfengi og all þessa dóti þó að þú er eldri. Mhm. Mm so ég spyrði hana bara hvert þú myndir vera dópist þú skilju og hún sagði bara já ég fór að hafa ég man alltaf þetta í sko. Okay. Þú ég var ég var Þúst ja ja hvaðta eitthu ég veit ekki hef verið kanska svona 10 11 ára eða mm -hmm. Og hérna. Þúst ég byrjaði ekkert að drekka 12 ára eins og allir í kringum mig. Þúst ég byrjaði 14 ári í staðinn. Okay. Þú allir í kringum mig 12 ára. Ja, eitthvað þar mm -hmm. Og svona 14 15 ára þá byrjaði ég að drekka. Mm -hmm. Ertu í þú ert <coughs> þú ertu Breiðholt en eitthvað. Ég er ég er allstað frá sko en Okay. Ég þúst ja, ég búna að búi í En þú segir sko ég er að þú segir allir í kringu að hæ börja að drekka 12 það er mjungt segir náttla eitthvað um hverskonan félagskap þorti ja ja algjörlega af <laughs> því að ég veit ekki heldur séi svona algengast á Íslandi að það sé svona byrja að fykta við þetta í 10. og svo bara fer fólk kanskje að fara á fyllir í fyrsta ári mentór sko einmitt eh er, ertu þá bara strax umlavinn þann félagskap þér fannst þú vera seinn að byrja Hann bara loksins sko því ég byrja. A... <laughs> <laughs> <laughs> og hvert fór það? Þetta er nota ekki alltaf þegar ég leggja en hvert fór það þá ef du hefur ef það er í fjölskyldunni en fíkni tilhneingar og eitthvað og svona þú vissust fannst du fljótt að þú færir eigin vandræði með þetta eða. Já, ég eða þú vissust ég fann bara ég eftir því þú vissust hvað þetta gerði miki fyrir mig sko. Þú vissust ég eitthvað að ná að komast útur. og því sem ég var alltaf í sko. En það gerði rosalega miki fyrir mér, sko. Og hérna ný tók ég eitthvað svo ákvaran ómeta ómeta að ég ætla bara að bara reyna að komast í eitthvað svo ástand eins oft við gæti sko. Einmilt. Þetta er ekki eitthvað ég sagði ekkert í upphafi skilurðu það er bara verið eitthvað í hausnum á mér sem er ákvarandi að skilurðu. Einmilt. Er það ekki rosa oft þegar að svona að því við sem samfélag horfum oft á og nú ertu búinn að tala um og svona, við horfum oft á kanskje þúist sem eru í í neistlu eða þá sem fari í fangelsi og þegar svona einhvern veginn við segjum þetta vond fólk mm. eins og þú ert að lýsa þannig þá byrjar þetta yfirlegt þannig og ég þekki margar sem á að lýst þessu að það er einhvern veginn en þú ferð mjög ungur í að prófa einhver efni og fyrsta skipti ertu laus við einhvers konar angist mm. eins og þú segir og þú verð vel í þannig og þú ert kannski í, í hópi sem er að gera þetta líka og þá ert í fyrsta skipti samþýktur mm. þannig að í raun og verið, er byrjun að fyrirli nú að sér bara, með langar ekki að líði sko? Nákvæmlega Í mitt, það er hérna Já, þetta var bara það svolítið þannig fyrst, sko, bara svolítið, þú veist, svona gaman saklust skilur, var alltaf bara ungur mm -hmm. og hérna, svo þú ferð að vera bara meira og erfiðara og minna saklust og maður er eldri og mm -hmm. þú veist, ferð að taka á Hvað kallarðu saklust versus ekki saklust? Ég veit það ekki. Þú veist. <laughs> móa kannski þú veist. Móa veit ekki alveg hvort að ma að segja þetta hér en þúss móa var kannski veist, að gera eitthvað af sér, skilurðu? Mhm. Mm þú stórð 15 ára tekur fyrir eitthvað annarleg, þá hérna þar er ekki miklar áhriflegar. Einmilt. En söm ligurt árin 18 ára, 19 ára, 20ur þá bara allt annað mál sko. Einmilt. Ta náttla svona eitthvað sem að búna tala mjög mært í því sem þáttum hérna, talað um einu með með, með, með og og unglingar svona í Íslandi, þannig að margir sem fari í fyrsta skipti fangelsi kannski eftir mörg uppsöfnuð brot sem unglingar og síðan loksins koma afleðingarnar. Mm -hmm. Ég mitt. Þú mægur að skoða hún á því? Sko það var að vera að breyti sig eitthvað, eða er ert ekki mm -hmm. búin að fá, fá hérna, búiðum að sitja dóminn, dóminn aðeins þreikja ára, þá fellar hann niður. Ok. Þú veist það getum marg gestað þrema árum, sko. m mm m -hmm út fyrir þar sem einu að hlusta og horfa þá er náttla þú vissu komur betur inn á það eftir en þú náttla ert búna að snúa blaðinu algjörlega við mm -hmm. en margir myndu ég segja kanskje sem er í þú sem er í þessum hérna rap gear í Íslandi og þar þurftið er kanskje svona ég jafnvel setja eitthvað í laugi mína og víðeóurn mín svona ég er í raun og verið bara tónlistarmaður en mm -hmm. ég leit líta út fyrir að ég sé hjá þér er þetta næst mm -hmm. og verið Þegar þú loks að spyrjaðu í tónlistinu, þá ertu bara orðið alveg að gleba með allir. Í þetta er bara, þú veist, svona mínu pælingar, þú veist, í þessum tónlist og bara svona einhver, þú veist, því reynir bara svona sína ja þú veist, sjálf á mig, allan einhver mynd, sko. Mm -hmm. Eitt af því sem, sko það smér þekki sem hafa verið einmitt í eða bara svona ég þekki mikið af einstaklingum sem hafa verið í glæpum og það var oft algengt að þeir vilu ekki vekja mikla áhyggjuleysir. Var það eitthvað sem þú varst að hugsa þar ni byrjun? Já, ja, þú sést ég frændur minn sagði mér þú sést ég átt að fara að, að gera tónlist þá varðu bara að hætta hinu og átt aðra halda áfram um hinu og átt að var það bara að hætta að gera tónlist mm -hmm. Ég var ekki sammála þér sko, alls ekki. þá? Mm -hmm. <hælt> þá er ég, þe Twitter, 2021 mm -hmm. Og varstu þá kominn á það stað að þú langaði að vera tónlistarmaður? ég minn litu að ég útskilur út, skilurðu, ég var, var ekkert búinn að hugsa þetta eitthvað allar leið sko. Mér langaði bara að gera peninga tónlist, sem að veist, sem að var ekki hann ólætt og eitthvað annað, skilurðu. Mhm. Mm þú segir hinu. Hvað ertu þá að tala um? Bara að selja dóp sko. Mhm. Mm lengi í því. Já, ég var alveg Nokkru ári því sko. Hvernig er svona fyrirtin þegar að menn fara inn í svoleiðis í svona litlu landars og Íslandi? Byrjar þetta á því að þú fyrir að sælja og því að þú komin eitthvað meira Hvernig Ég held að snús bara allt um hverju verðst og hvernig þekkir sko. Það mm -hmm. veist Já, hvernig þú hittir á Já, þetta er bara tengsl sko. Það mm -hmm. tekkað eins á hérna læginu Darmýri Já, Er það fyrsta videoður svo við gástum? Nei, nei, nei, ég, það er sending. Fyrsta. Sending er fyrsta, ég er að röglega þetta. Hérna, en Starmeer er kannski svona vinsælasta. Videoður. En einhverju liti. Já, getur verið. Og sending reynda líka, ég sá þau það alveg 80-90 áhorfa bæði þessi video já, á YouTube. Já. Arnar, eftir með þetta? Jó. í svipuna Gerið þennan hlut úr þátt að geta vínda Geim í keðina mín að í fristin kistumar Rafa ekki rafn mitt svo fara á byggina 500.000 krónur bara í kjöftina Og ég být fast á því að duða pass ykkur Fólk tala mikið um ég eins kampiðsjör Þegar þeir eru aljú að ég ætta skam ykkur Inn í hjá mér er ég vill ekki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 En hérna, já, það er mikið sem þurftum að klippa út, sko. Það er svo leys? Já. Hvað þá? Hvað þurftum að klippa út? <laughs> já. <laughs> ég held að það er bara einhvers að er heim ykkur að læstir mig upp, sko. Það er svo leis. Já. Þá ertu þá að tala um vídjó sem að... Já, bara eitthvað grófar efni. Já. Þannig að, þannig að þið eigi mun grófar efni á myndum og myndböndum sem að fóra ekki að það þinn? Já. Ok, hö Yeah, can't fault thee. Hey, call me me, come all of them chorus. Varð að spyrðin hvar og hvenær okay. að þú sjá mig. Sé sem myndar mér onnet þekki þau og gæti. Look no after me, I get to listen. Engine dull group. Engine boy taught you in some awful nonsense. Engine boy, you get out of the middle of the terror. elska engan nema sjá mig. With the cuff from here to summer come longer. Þetta reyngar þágarst að ég afa tík Mættu þýra mótin áttu ekki sem sem mig Engin tími mellur allt og lengi mála sig Ein manna átóknum þær engi til að skála við Treystin tyngur fyrir neinu tala við sálfa mig. Bara ég, bara ég, hvar eru strákarnir? Frósin eins og klaki, allt í gulli, það er ásundið Ekkert sem ég elska eins og þess að skarkarpi Eins og skarkar hvað ég meina ekki, við svo maður fattum mig Margar hluti tala, eins og margir tala sýr Ekki tala um mig, gæti brotnað aðeir andið Vilt vera einn af okkur, en út ekki eins og við Gætið að strákur inn á bríðaldið Vakna fæskur og sér svo kalt að keðja mig Ég er í hendráð og veldlefu kasti kvæðjum mig Það er sólstis? Var það sólstis, þannig lokinn? Nei, þetta var kótilegtan á en. hérna self-hersi Já, ja. uh, ok, en þarna strax sem mitt og síðan líka bætist við, þú veist, myndir af þér með alls konar hérna áverka og... Mm -hmm og dót. Uh, hvernig er að gefa út svona video í Íslandi? Þu fyrsta sem man hugsar er sko nota bara segja að þú sért að gera hluti og sem er mm -hmm. ólögulegur. Mhm. Mm hugsa maður ekki að löggan mun við byrja djöflast tíman í þema gefur son út? Ég sko, þú veik þúst ég ég hef alltaf verið frekar svona kærulegur sko. Þúst okay. ég hugsaði einn að myndi bara pæla þessi þanna sko. að pæla þessi að kemur á <laughs> Það er svo ranta vera hlæggi á þessa sko. En þetta er náttúrat sem, er... en þú vissu pælingin líka með þessa video er skilur þú það. Þú vissu bara ekkit skilur þetta, ekkert að þú vissu Þorlákur Bjarki sem var að klippa þetta. Mm -hmm. Og hinna tók þetta upp, hann þú vissu hann var ferinn að gera eitthvað svona flott effect svo eitthvað. Í í, í myndbandi og svo svo hætta neina bara við, þú vissu hann við völdum bara frekar sýna eins og það er sko, í staðinn fyrir að gera eitthvað O þúst, þú sná erm að pæla miki því það er það sná smá saga eigi gegnd, þúst svo í endan þá þúst erm kominn úr öllu þessu og bara fara að spila fyrir framfylta fyrir það fólki sílvi. Eitt, eitt. Hvernig er skómu, ég langar eiga, ég langar svolta að spyrja þig af því að ég langar nota tala við þig um það sem orði að geira í dag og af því að ég ég þekki hérna þegar ég fór að sná greinslar staðans fyrir um það og sná þá svo, svona, sem að mitt, sem er sögur er svo og Birgir Hauksson og Herra Er að, er að kjálpa rosa miki af ungum strákum í dag og mm -hmm. bara gera geggjað hluti þannig að við langar að koma bara svona fyrir þá sem eru að hlusta þá, þá langar að koma sluti inn á þá eftir mm -hmm. en bara við langar að spurja þið meira út í þetta því að þetta, ég held að fólki finnist þetta svo áhugaverður heimur sem þú ert að lýsa þannig að því þetta er eitthvað sem fæstir sjá mm -hmm. hvað er hérna allir þessi peningar er þetta, er þetta alvöru tíðurskallar mm -hmm. hvað hérna hefuru verið með mikim Það er því segði hérna viðtalin nú á frosti að það baust ég mest með 10 milljónir í 34. Þar í reiðu því. Já. Okay. Og er það bara sala og Mhm. Mm Kemur að það hann bara. Hvað með séum líka í víðeóunum séum við hérna svona ja svona upphafa upphafa áflógu og alls konar svona dót. Mhm. Mm Las að þú er sagt að þú hafir verið hátt í handdrukkun á ákveðnum tímabili. Þú hefur sagt það ekkert sko. Það, það er ekki bara þú ég oft fyrir eitthvað handdrukari ég, ég hef aldrei verið það þú sé bara eitthvað skuld pening þá bara það, veist, peningin, en, en, þú sé sýkiru peningið en það þú ja eins og sagt þarna í einhverri frétt eitthvað hátt í handdrukari eftir að mamma greinist með krabbmenn þú sé það, það var bara eitthvað þú sé gerðist skilurðu uh -huh. mikið á stundum tíma uh -huh. og hérna því hérna, þetta kringuman leyti sem að mamma mín greinist Mm -hmm. og ég fekk bara nógu og ákveð bara að snúa blaðinu við sko. mm -hmm. Er það augnablikið sem að í þann, kringu þann tíma sem þú ákveður að snúa blaðinu? Já, þú veist, ég er bara, bara búin að vera í þessu, þú veist, rugli lengi og neysla mín þú veist, hún, hún, þetta var alltaf hann, þú veist, ég jemmaði um helgar þú veist, og það var gaman þá líka sko, þú veist, mm -hmm. en svo bara seldi á virkundum, þú veist, og mér er út og sterk prinsip og þú veist, ekki kjafta á virkundum, bara, þú veist, vinna, þú veist. Er það hægt? Það er alveg hægt, skilur, en ég, ég náði í eitthvað tíma en þú veist, ekkert eitthvað svo, svo kom að ég að ég gæti ekki lengur við, veist, og ne nesla mér bara eitthvað einn tók yfir og bara rústaði lífi mínu og bara öllu kringum mig og hérna, ég var bara hraður leiðið bara upp á litlarinn skilur, þú veist, þegar ég verð þegar ég hérna, ja það svona... byrja að reyna hátta þúlust að þú ég byrjaði alveg á svona árás áður en ég náði hátta og byrjaði að reyna sko. Mhm. Uh -huh. Varðu hérna hvernig þúst alltaf missum hvernig fólk háttir? Varðu þá bara að brátta öllu í einu eða? Já. ég gerði það alveg nokkrun sko. bara eitthvað heima og... Vest, og kannski náði viku eða eitthvað. Uh svo bara kom eitthvað smá upp og ég hefna eða bara eitthvað þúist þurfti ekki að vera neitt eina sko. En hvernig er þér út að hætta sko þér út þegar lífið þitt er svo mikið inn í þessu þarftu náttla líka einmitt bara með félagskapinn og allt mm. þetta svo uh, er svo mart sem togarði allt aftur baka. Eh það ekki ekstra erfitt að hætta einhvernig þegar að þúist þetta er einhvernig einn en að gæsa bara líka vinna einn og ja bara allt lífið bara alls tengsl og allt, sko. það, var, jú, það var mjög erfitt sko en þetta er eins og flest annað þetta er erfjast fyrst skilur mest að vinnan fyrst Akkurat. svo eitthvað en bara verður þetta alltaf svona veist, meðfærlega og mar hvað skilur við er þetta að því við fáum oft svona fréttir af þú veist eitturlifja heiminum og Ísland og eitthvað svona mm. eru einhver ákveðin atriði í því sem þú sérð að kemur fram um það sem við getum kallað undirheimana sem er allt öðruvísi heldur en um fólk myndi halda ég har alveg margt skilur en það er kannski kannski eitthvað öðruvísi en þú myndir halda skilurur, en þú veist mér finnst kannski eitthvað annað með heldur en þér skilurur en munur á okkur mm -hmm. Þann Þann en ég er að, að meina værum bara fyrir eitthvað sem er að hlusta á þetta viðtal og það er bara hann við segjum hann fólk er gífur ólíkt, en hann við segjum einh venjulegu lífi, bara vinnu frekar stabill og hefur aldrei verið í inn í þessum heimi mm -hmm. og síðan sér maður eitthvað fréttir og hérna og það er hitt og þetta er, þú veist, eru hlutinir öðruvísi heldur en fólk heldur út frá bara svona fréttum og einhver og svoleis öðruvísi hvernig, ég öðruvísi bara, þú veist, hérna eru meiri eða minni peningar í þessu eru hérna, eru gengið eða einhvers konar svona inn að gæsa lefa eða er þetta meira bara svona einkurnin. Sko, ég myndi segja þetta væri miklu meira bara svona einhver einstaklingar sko. Mm heldur -hmm. en einhver mafiur eða einhver hópur sko. Mhm. Mm það hefur reynt að koma einhverra móti og hlýkurinna þrístans en þú sé ég held að það væri gengið upp sko. Amett. Það þú sé þá ég tekum dæmi þú sé eitthva hérna meira er skiljuð þú sé við getum sagt þannig að þú sé einhver fjórðar bankar hjá einhverum af því hann skuldar pening hérna sem peningin. Mm -hmm. Og hérna, og manneskinn sem að, þú veist að eitthvað sem er peningin, ég kannski ég dónalega eitthvað, og þú veist að ráðast að Og hérna, já, að vera átökuð eitthvað. Í fréttunum myndi þetta koma sem bara, þú veist, hérna, bara, þú veist, harkali líkansvarás í handur ykkur nýjó vesturbæðinu með eitthvað skrifum. Nei mit, nei mit. Þannig að ég teki allan alltaf fréttu með miklum fyrirvarask. Ok, þegar að þú sagðir einmitt að þú hefðir verið kallað ver vera handrukkari og það kemur einhver frétt og eitthvað svona, Já. er það þá einmitt, er, erum við í fréttum búin að svona, notum við þetta orð yfir alls konar hluti? Já, þú veist, fréttir ekki bara, þú veist, alltaf til að sem flestir ít á að það er skoðið að þú veist, bara svona einhvern veit að lokka fólk að, <laughs> að það. Hervur stundum verðn að við þetta, þannig að alltaf nú sagt að þessi, þessi fyr Hérna hætta handdruk eftir að mamma grendi smá krabbaminn þetta virkilega fengi mikinn lestur. Já, aldu aldu alltaf alltaf 100%. 100%. En hvað varð að þá þú segir hérna breystra mamma eða við krabbaminn? Hva hvað varð að þá sem þú fannst? Þú þurst að þú gást ekki heimsótt hana eða þúst hva hva varð ja, að þann? Sem... Já til dæmis þúst ég var ekki í neina óssandi ég var ekki búna að vera í neinum sambandi við hana þannig sé sko. Mhm. Mm þúst ég var bara ekki kom ligganna at ég upp á í slasa við vininn mín. svona frekar illa og hennar bara veist, lang lang besti vininn mín. Mm -hmm. Þust sama kvöld og hennar og ég fekk fréttinar þú veist, og það bara þust ég, ég var búinn að vakandi 4 daga eða eitthvað skilurðu og og hennar þust ég ekki, það það þust að fori eitthvað rof í hausnum og mér eitthvað skilurðu. Það bara mm -hmm. þust að dó eitthvað inn í mér skilurðu. Þust og hennar ég var bara ekkert alvi með sjálfum mér og hennar Svo þú ég ætla að ég eiga fara heim og reyna sófnum kvöldi og þú ég kemur eitthvað fólk með mér heim og hérna ég endi í einhverum ríðveldum með bestu vinminu og hérna þú ég endar hann þú ég við endum í slagsmálum og hann fer út kemur aftur dínglar ég hleparum inn hann kemur inn ráðstámi og það gerist einhverra 3 gangar og þú svo endan hann og en hérna, að ég veit ekki ég, ég get ekki sagt hvað gerist sko en hérna þú og enda með að vera alveg þig á hérna þú veist, hann er komið með bara nýfinn í baki sko bara ja, djúptin í baki sko Uf. og þú veist ég, ég man svona þú veist einhver kannski svona sekundubrúð þú, þú veist það sem ég ákvaði á að hilla gera þetta og leið og þú veist, og hann sér mig halda á nýmnum af því að þú veist hann er svo mm. <laughs> helviti þrjóskur sko mm -hmm. og þá hjólar var strax í mig Og heinna og ég man bara þú ég heldi aldrei verið að hraða í lífinu sko. Þúst ég þúst ég ætla að gera en samt ekki. Þúst ég hætti alveg bara mm -hmm. 100% við og þúst þar að þúst ég vissi hver, hver, þvist, hvað hvað þúst komandi gerast skilurðu. Mm -hmm. Þanna og þúst ég vissi, ég myndi ekki vilja slasa við vininn mínum sko. Mhm. Mm Eruðu ennfá vinir? Við erum ennfá vinir. Bestu vinir? Já. Þúst þetta þessi drengur er er bara eins og prófa mig sko. Þúst mm -hmm. mamma en þetta hefur verið bara eitthvað þarna þarna verður nógu stór nógu stórt atvik til þess að þú eitthvað ein finnur að bara rosa djúpt innra með þeir að það langar ekki að halda áfram að þessara braut. Já. Þetta var bara þust ef hægt spurst mig sko viku fyrir hvað ég myndu einhver tíma trúa að þetta myndu gera sé að bara ekki sens og hleigað. Sko. Er svo rétt bara. Já bara ekki sens sko. Okay. Þust en þú þust þanna varu hluti fara gera sem að þust sem bara foru gegn öllu eikhun hjá mér sko. Mm -hmm. Þaust. Hvernig er það að man er búinn að búa sig til svona ímynd sem búna harðugægi og síðan er með þúlust með þessa tegundara. Hvernig er þá hvernig bætir það sían ekki ofan á ef þú hættir þess öllu? Mm -hmm. Ég ræddi þetta á áns við við Árna, herra Hnetismjör. Það er bara svona hver er þú þá? Já einmitt. Þúlust. Ég, þú ég vill þenna ég sé bara þúlust þessi þúlust bara góður guður sko. Þúlust mm -hmm. Og þú veist ég lísim mér oft bara sem þúst litlum hræddum mömmuistraksga sko. þúst. Mm -hmm. Það er bara svona alltaf innstinn í sko. Mhm. En þúst ég þar náttla bara þúst ég bi allt að þeirri reynslu sem ég á skilur þúst. Akkurat. Og hérna þúst þetta væri ekkert ég myndi ekkert kalla þetta reynslu nema þúst ma vara nýta þetta til kóss. Akkurat. En svo er þetta bara eitthvað kjaftað sko. Og hérna þúst ég bara þú veist, ég fram vel fram fólk. Það gerum við best allana, eitthvað er allar koma ítla fram með mig þá reyna ég að gera mitt best að líka bara ég að þú koma ekki ítla fram með móti sko, en, mm -hmm. en þú veist auðvitað verður mér alltaf að veist, passið på sjálfn á sér sko. mm -hmm. En þegar menn er að snúa svona, svona rætt við blaðinu og hann alltaf kemur með en mikilli neyslu, enn mikilli neistu þá vandalega eru menn bara dofnir og allskonar og hérna uh, Fækst þú þá einhverja svona hluti þar sem hóruði tilbaka og, og sér það úff ég gerði þetta og ég gerði þetta þyrra biðar fólk afsökunar og eitthvað svona og ég veit ekki hvernig mun verið tekið varðar þann að þera. Já alklárlega sko. Þustu kemur að fara sjá hérna einmitt. Þustu heldur að, að eitru, vera búinn vera búinn í hálft ár þera að hafnastna óksa miður eitthvað samvinniska sko. Þustu þá bara fækkir svona ilt í mağan bara þustu og Já. bara va ég fara þar bara þanna hérna, gera góða hluti og bæta upp fyrir þetta sko. þá sáðr og hefur verið hérna á ja bara þust legg gamar fylgist mjög mikið með mér þust stoppi ég var handteignar sessvitinn þann að með þetta atriði sem ég var að segja frá þust þá er heldur 14 ríkisþingara sem koma á planið sko. Átti þig hérna, með þig og vinnin. Já sem bara hann er upp á litlarinn núna sko. Eh ja, hann er þar. Já hann er þar sko. Ég var alltaf bara þetta á losni sko. Mm -hmm. hann, hérna, hann er að tala í nið yndurinn míinn sko. Þust Okay. Hann segir hana endan í endanum og þar Við tókst eftir því, en hér, hérna Vorum við með það, hún það? Það að hlusta þér Það er ekki það með að mála? Vittu hvað við á því? Hittist að búðinni, búðinni hverfið á húðinni Sjá mig snúfi, þá var á búiðspil Þeir enda leik um mig, náðu ekki að leik um mig Can we bend me, can we bend me, can Þetta er hérna þá nýtt lag sem er að bara að koma út, eða ekki? Já, maður spóla bara í senustu 20 selundunar eitthvað Ok Can we bend on me, can we bend me, can we bend me, can we bend on me Ég heiði betri að ég þurf að hoppað eitthvað út út inn? Já, bæsi Já, í lokkinn Hvernig er að því þetta er nýtlag já. en samt er ennþá svona yfirbræður ennþá já, já, svona, já. Er, er það þegar menn eru orðnir ég drú og búinir að snúa við blaðinu, er hægt að halda á frá maður að rappa um sömu hlutina Það er bara að vera að ljós sko, mm -hmm. eða hvað það er mm -hmm. ég ætla hann tala bara um, þú veist, mig og mína reynslu skilur, þú veist það er ekkit sem að ég segi sem er ekki satt í sig það er Hvernig virkar þetta með hérna þú séðir löggunum hafa verið á eftir og hafa komið sérsvitin þarna og hvernig virkar það er að menn eru komnir hérna þú veirst í neyslu veist þú hvað að gera þetta eru þá næir maður eitthvað að hvílast ertu ekki kominn með paranója líka K þú veist, ég þyst ég veita ég var alltaf ekki að fókusa nétt að hvílast sko þú veist, það bara, ekki, jú, kemur mikið paranója bara líf, þú veist, sem að slærað að sko mm -hmm. þúst þá Mhm. Mm er það ekki kanski þú virðulega séð að segja það, það er nota að vera í heiminum rosa mikill faraldur af svona óþjóðalefum. Já. Og þau eru oft bara að drepa unglinga og mm -hmm. ungt fólk. Þú ert að tala um róandi lyf, þú tala um eitthvað svona Ég er ekki að tala um morfín sko Ég bara tala um meira svona Já bara róandi lyf, þú vissu. Já, ah, okay. Svona bensó, þú vissu, svona kvíðalef eða eitthvað annað sko. Mm -hmm sem að, að kærileis lífi mm -hmm. Fyrsta vídeo þú veistum við það einhverjum að randa þannig að sending að því eins og segi þetta er þetta er, þetta er Spotify og, og YouTube og þó sér maður að þetta er, þetta er svona það hérna, er greinilega stór hópur sem er búin að vera að lusta þetta horfa á Já, ég Sendingu. Mamma hringdi mig og sagði ég væri erfiður Er það út af því ég var að gleipa x-pilu Og er ég í alveg raunni svona erfiður Sumið segja ég sé klikka sinu hverfinu Var að taka við í risa stóri sendingu Mamma hringdi og segja ég sé erfiður Og er ég í alveg raunni svona erfiður óskráðum bíl au leiði verk hefði tveir frammi og tveir harðir aftur í Stráka sem aðu ætir ek sem að við viljum þetta er okkar líf sjá... þetta er eitthvað sem að maður er miklu vanar að sjá ekki víðeó frá bandaríkunum maður er einhvernig ekki vanur því að horfa á svona texta og svona hluti og síðan er bara síðan er bara Reykjavík og eitthvað í bakgrunni sko. Þú værir þetta með mikil bara áhrif á mig frá þúst vandar Chicago, New York, sinn að þar sko. Karri mm -hmm. eru fyrirmyndurnar í í réttinu er ég sagði mér að 50 cent væri hann er svona hann er alltaf númer 1 sko þúst er svo er svo þúst alltaf svo mikið nýtt að gerast þúst pop smoke lil baby Mhm. Veit ekkurðu veit du að það er, sko? é, ég er Ég er ekki al nú vel inn Nei, ég. Sko? ég sé á, er, sko? En þúst ég er, er alsaar þar. <laughs> Já. Já, hva, hvað hvað hverri þar sig? Þúst það þú veist, er bara þetta nýjasta þúst. Mhm. Mm Já, þú líka mjög mikið fyrir þúst að hlusta á svona geura sem er ekki alveg búnin að þúst meika alveg á toppin sko. Mhm. Mm þúst gaman að fylgast með þúst leiðinni á toppinn sko. Hva með Ísland? Uu hérna þar þar við að byrja varstu þá undir áhrifum af einhverum íslensku röppuruna líka eða? Já klárlega. Þú ég er nota <coughs> bara góður vinir mínnir sklæstir Aaron Khan, eh uh, Herra Nesmur, Birnir, Gísli Þórnmu Tiny. Mm -hmm. Sona, mest, sko, áhrif frá Gísli og Tiny sko. Það varstó mikið kringu á tímabili. Austu hérna og byrjaðuðu þá byrjaru að svona gera eitthvað í kringum þá með að gefa eitthvað út og svona. Já, aðeir í kringum Tiny sko. Mm -hmm. Ég, hérna, ég í smá tíma og... þá hérna var ég svona og með Martininn líka, Benga Boy, sem hann gerði taktinn í sendingu og staðar yeah. minni og fleiri á plutunum mm minni. -hmm. Hérna veist, ég byrjaði eðlilega bara að gera tónlist með Martininn sko. Mhm. Mm Hvernig er, þú veist, aftur að við erum að tala um þetta á yfirbraði núna, hvernig er að, þú veist, langar þið eitthvað að skipta um ímyndið? Hvernig er, þú veist, að vera einhvern veginn í svo litla landi, búi að gera svo fréttur um því og allt mm -hmm. þetta? Hvernig er það? Og, og, veist... Fyrir mér er það bara venjulega skiljur, ég sé það mm -hmm. ekki frá úrnennum öðrum augum heldur en um mínum skiljur, þú veist, mm -hmm. ég þúst þetta er fólk sem skýrja þessa fréttir að þekki mig neitt skilju Mhm. Mm Þust þanna mér er alveg alu sama sko. Þúst fólk sem er þekkið væntum og fólk sem með elski kringum mig og þau þekkja mig bara fyrir hven ég er sko. mm -hmm. það er bara nóu sko. Mhm. Mm Þúgurinn hérna kíprir ekkert uppi það að þó að þú veist, ef að fólk góglar ei að þá þá séu þetta fyrstu athreynir sem komu upp og eða hvað og þú vissir ja ja nenn ekki að vera velta mér of mikið en auðvitað kemur eitthvað fyrir skil. Mm. Þú vissir maður er að þú í búi eða eitthvað En ég nota það þú vissir það skiptir líka máli þú vissir þar er líklega jákvæðar fréttir og, fréttir væri ekkert nema maður væri búinn að snúa í blaðinu. Og bara þú vissir eins og eins og Vinnurinn Soli Holmi segir þú vissir sagan er svo þú vissir sterk af því að ég náði að snúa í blaðinu úr þessu skilurðu. Einmitt. þetta bara ein annan sorgar sann skiluru mm -hmm. hva hva pað er það sem þér langar þá að, að gefa af þér núna þyrðu búna snúa við blaðinu langar þig að fókusa á einhvern sem eru þó að koma frá svipuðum aðstæðum og þú og hafa verið í svipuðum sporum og þú er í svipuðum sporum og þú varst í ja þú veist ég er alltaf til að hjálpa sko mm -hmm. þú veist sé minna ósk mig út í hvað er verið eftir 5 ára þá þú veist, ég get ekki svarað sko nei veist, bara bara eitthvað einn, þú veist, að taka bara einu þessu verð, sko, þú veist, og já, ég vil bara þetta hjálpa og hinna, geta, þú veist, þú veist, verið svona vitið til vernaðar, sko. Mm -hmm. Og svona, þú veist, fólk sem man eftir mér, þú veist, sem þekkti mig, skilur við, og, og þekki mig í dag, þú veist, það bara, skilur við, að, að bara sé sönnunum, skilur að maður geti tekið 180 víkur beygja og snúið al algjörlega við, sko. mm -hmm. Hvað hefur hjálpað í lasseikstæðara, hérna, eitt af því sem hefði hjálpað þér nú í blaðinu væri að svona endur við trú? Já. Það er eitthvað sem svona fólk er oft ekkert mikið að tala um á Íslandi. Nei, ég er svo satt, já, ég er mjög tengdi bara, þú veist, mín maður mætti, guði, sko, og hérna mm -hmm. tala við hann að degi, sko, mm -hmm. og bara biðanum að hjálpa mér að, að hérna bara vera besta útkona sjálfum mér mm -hmm. og koma vel fram við alla þeir geriru það sko oftar en ekki þá er bara góðan dag sko. Mhm. Mm Só hérna þakkai bara fyrir daginn á köldin. Þannig er er það þá í form þú ég bara í raun er það að fara með bænir Já. og og ákvenna svona þakklætis. Já. Mhm. Mm Sagaði ég þúst ja ja mjög oft bara þúst alltaf bara þúst ákvar trúi trúir ég trú á mig skilurðu. Mhm. Mm það kemur ekkert að góðan stað sko. Þanna var það hugmyndin mín áður. Það var hugmyndin þannig að mennda í fangaklefa eða það eitthvað var sko það var maður alltaf bara góði góði getur hjálfa <laughs> mér <Skýrði. laughs> ég veit það verður þannig varst það í fangaklefa já, kom fyrir það svarst einhvern tíðan inn í einhvern tíma eða nei, nei. Bara einna, hvernig virkar það þegar að mennur eru sett það í fangaklefa er það meðan, þú vert, meðan það verið að rannsaka eitthvað já, sérst, oftast skilur það það er oft frá því að það var snilláttum bara að ekki svo í fangláða mm -hmm. bara þú veist að maður að vera eitthvað og trilltur eða eitthvað þá bara svona róa sér niður þú veist, það er ekkert sem við gert aðeir í fangláða nei, en veit og það hérna, tekir reymannur og peysun og allt sko, þannig að það getur bara góðsleikið gert neitt sko. ja, ja, ja. og hérna og já, svo þú veist ef það fari í, ef þú veist grunar um eitthvað það sattir í fangláða, það tekir skýsla dæðin eftir mm -hmm. Hvað er, að því vorum að tala um trúna, hvað er aðri móttur fyrir þér? Að því þú sagður og þú hefðir trúa bara sjálfa þig? Mm -hmm. Þú veist, ég er alveg með banna trú, sko, sem er bara kristin trú. Mm -hmm. Og hérna, stótt ég sé ekki tekað mikið eða leysa biblíun eitthvað annið, en það er að bara, þú veist, svo bara hluti sem stjórna ekki. Þú veist, bara eins og, þú veist, veðrið eða eitthvað skilur. Mm -hmm. Þú veist, ég veit ég stjórna ekki skilur ó líka bara kærleikar þúlust um allt þúlust bara sé trú um að það verði allt í góðu sko. Mhm. Þustu af því oft er oft að segja lagt þessa trú þúlust í staðinn fyrir að vera þúlust í hverri kvíða kasta ég þig staðar þúlust að bara tekið af mér og settar bara þúlust ég ætla bara láta þetta fara á einhverta annað sko. og það er oft oft að hjálpa mikið þúlust og líka bara þúlust ja bara sé kærleikar sem að ég fundi eftir að þúlust tengingi við fjölskylduna mína og þust. Þraut trúna að góða sko. Einmilt. Sagði er eitthvað varu mannrétt einmitt við erum hvort, er líka, við erum þetta er nú ekki kortu rafa líka verið einhverur klikkbeitu ég að hérna ég er ekki fyrirmynd foreldrar eru fyrirmynd í mannrétt. Já. Það er ekki réttur mér. Mm -hmm. Hvað áttu við með þí? Hér veit ég ekki bara þust sem fyrir með haft sko. Veist. Og hérna mjóst mjö þust að þem tíma fannst mér mjög leðið þegar að fólk var að ek gæti sagt ég ætti að vera eitthvað, eitthvað fyrir mynd sko. Mhm. Mm af því að þúst mér fannst einhver einn vera sko. en núna. Já mikið meira en þá sko. Mhm. Mm er það ekki góð tilfinning að geta verið að gera þann hluta? Það er allta allta smá auðar rétt fólk sér í þessa fyrirmynd, af hverju sko. Okay. Bara kannski eitthvað út af út af þúst fortínum minna eða eitthvað þannig sko. Ég skilji, ég skilji. Já þúst þressjuna þúst mér finnst ég þyrra vera fullkominn. Séruðu? Einmilt. Af ég er alveg ennfá mannur og ég ger alveg Þannig að, að koma með þessi pressa fyrirmynd sko, þessi, þá kemur í hausinu á mér, þú veist, ég þarf að fullkomun, máttu ekki gera mjög stökið ja, að heil, Ég skiluðið, ég En þetta er mitt þunn lína með, hringi síminn? Já. Ja. Þunn lína með þetta hugtak hérna fyrirmynd, þú veist að þú, þú getur alveg verið, í raun og bara fyrirmynd fyrir þá mjög afmarkaðan hóp, sem er þá kannski ákveðin hópur af þá sérstaklungum kallmannum sem að er að Ég hugga að hætta í hlutum sem þú varst í og kanski horfa á þig og varð varst þú með einhveru svona fyrirmyndir eins og til dæmis Særinn netusmjur eða sem voru þá búiðs, bara ornar eitthvað því það er ekki erft að vera inni í þessum geir og þar er engin etrú og ég ætla að fara við það. Mhm. Mm Já klárlega þúst hann hjálpaði mér mjög mikið sko. mm -hmm. Líka bara við vorum soldið saman í neisluliga sko. Mhm. Mm hann hann hann labbar útu mér á þarri 2016 eða O hérna fyrir meðferð og og hérna verður í etrú. Skilurðu? So heyri ég alltaf minn og minn í honum og, og lífi hans er alltaf bara betra og betra, skilurðu? Einmilt. Bara basically því minna sem ég heyri í honum, skilurðu? Akkera, takkera. Þanna þúst þetta þa ég sá þanna að það var eitthvað skilurðu? Það var eitthvað, það var eitthvað til í að vera etrú sko. Mhm. Mm Af því að þúst papp mín hæg oft reynt að vera etrú og þúst ég bara þúgu ekki neitt, þúst trúa sem gæti hjálpað honum, sko. mm -hmm anna að... En er það ekki einu með nákvæmlega svona sem að ma verður virymindur að segja eins og hann til dæmis fyrir þig þarna hann verður fyrirmynd með því að bara byrja að breyta sér byrja hegda sig á öðru viðsi að einhvern einn vera á í öllu yfirbræði og þá þar þú að horfa og erðu mí lengur svolti að hafa þetta sem hann er með núna sko mm -hmm. langar bara langa í gott líf bara eins og annað vinir sko Mhm. Sagaðuðu nú vissir ekkert hvar en ertu með með um einhvern markmið eða svona blöðun eða allt gengur eitthir Mér langar bara þú veist, geta, mér alltaf langar bara stofna fjölskyldið skilurinn í daginn, mm. bara þú veist, og hérna komur í fúð og bara þú veist, þetta basic dæmi sko og bara verið til staðar sko mm -hmm. númer eitt Kegja, er það ekki flott lókuvörð? Jú, það er bara að kekja sko okay. Takk hverju bólin? Já, verður eitthvað 100. flottur bólum það Já Takur í komuna. Gaman að fá heimsson. Já, takkur fyrir mér. Eru búinir? Já, ég ætna að byrja. <laughs> já, við erum sko búin að vera klukkutíma. Okay. Er eitthvað hérna er við að gleym ekkur eða? Ehm, að vera einhver sem um, að vera að Það er sem að að eitt sem að ég heyrst er 50 cent tónleikaferð í Danmark. Já. Er nokkur saga bakur við það? Já, það var ég að reyna að vera Já, komu með það. <laughs> Jú, hérna, já, sem vera eitthvað í mánu eða tvo mánu eða eitthvað, þegar ég kíkja til félagamins í Dámörku og hérna og fara að tónleika með fullsend, mm -hmm. þetta var september 2018 mm -hmm. og hérna og hérna, ég man hvað, þú veist, ég, þú veist ákveðin að ætla ekki að veist, fá mér eða, ætlaði bara réttur úrskil ég held bara, þetta væri bara einn ákveðin sko, þú veist, að maður getur bara breytt allir þannig Og hérna var með alla varnur uppi, sko, þegar ég fór út og hitti svo félagaminn og, og hann segir ég ekki að fá okkur einn bjór. Ég segi bara strax, þú veist, bara, þú veist, tilja, <laughs> Og hérna, þú veist, þú voru komnir í, komnir í þess að búð, skilja, þú veist, hugsa ég bara, ég hef aldrei bara, þú veist, eitthvað að drukki bjór og hætt svo, sko, þannig ég, þú spurði hvort við að mikið fyrirkar að kaupa okkur, bara kippa á Þú vissu og, og þú vissu jú jú þá voru aldilja skilurðu og hérna <laughs> svo skilur áður en ég opnaði björinn þá hérna þú vissu það var mikið vandamál á mér alltaf því það var bara að drekka á ömangi mm -hmm. þannig að ég þurfti að fá eitthvað örfandi með ég, sko. Að svona í sko þanna svo áður en ég opnaði björinn þá vildiði ég líka rétta eitthvað örfandi skilurðu þú vissu þetta var allt bara meðan ég var etru skilurðu þanna svo endaði þessi þú veist, að hætta að neitt, hinna, síða, er þetta seinasta skipti sem ég notaði sko. En einmitt þetta lísi kannski svona fyrir fólk sem þekkir þetta, er, þú veist að hvernig, hvernig einn bjór verður alltaf að kippa bjór og vodka og örfandi. Já, þreymdumum vakandi, enda þannig. Með. Þú, ég bara gati í stofa, sko. Mm -hmm. Og hérna, þess að ég talaði um áhans, sko, þá hérna, þá hérna þú veist að gerðu þetta alltaf svo mikið fyrir mig. Þú, þú mér leða, með, alltaf bara þess að ég geta andáð, þú veist mm -hmm. bara, og loksins skilur. En þarna skilur, þú veist, var ég búin a, Það var þessi efningi að gera neitt fyrir mig. Mér leið bara jaf, ítla og ég vil vera sko. Á þeim? Já. Já. Þetta var eitthvað að, að, að, að eitthva deyfa mann og eitthvað annað skiljur. Það ger ekki neitt fyrir mig sko. Mm -hmm. Þannig að... Þú segir þetta að verður síðaskiptir sem hún nota þær en fórst í meðferð þetta? Nei. Hvernig er þá þegar að fólk hættir svona og fyrir ekki meðferð? Það þarfstu að ventala að finna eitthvað í staðinn? Já. Ég fór í, í, hvað mannrækta man sandug, mm -hmm. namlis mannrækta sandug, mm -hmm. já. Og svo trúin, og, og væntanlega byrja félast hengslin líka breyta smátt og smátt eða ekki. Jó, jó, klála, þú veist, allir mín vináupur, þú veist, í dag er etrú einlað, sko. Mm -hmm. e, etrú í fóngilsi eða í næsli, sko. Veist, og ég reyni, eða í meðferðum, þú veist, ég, ég reyni skilur að vera mikið bara, þú veist, í stað fyrir alla en, þú veist. ef það er mikil næsla, þ Yllislægi get ég ekkert verið miklu samskiptum. Nei. En um leið og menn eru tilbúnir að fara eitthvað pæli í eitthvað þá þá er ég strax kominn sko. Einmitt. hvar liggur línan í því eymitt? þegar maður sjálfur er búinn að vera þarna á einhvern einn, séan er einhver sem er góður vinur manns, maður sér hann er í neyslu, hann kanskje svona ríðar á tímann sem ég orðaði þannig. Mm. Og hvar liggur línan bara kvenar í þar að segja nei, heyrðu, þetta er ekki fyrir mig núna versus ég vill vera þú þarf allt eftir á hvað staðan er sko þúst því hann efn efn er ekki tilbúna hætta þúst þá þú ég er alltaf til að fara á, taka og taka spjall og þúst gera eitthvað plan meðum skilurðu eða eitthvað þannig mm -hmm. en þúst það er ekki það er ekki nefnir fyrir frammi meðan eftir þannig ég tek alu fyrir það sko Akkurat. og hérna bara helst að menn styrti sig niður í klósti sko þér að þúst ma þá mann með yfir örvanþingu sko mm -hmm. villu hætta og bara slúsa það að bara losa við Hva menn gert að verið frammeð? Sturt ekkur í glósta. Já, já, alveg oft sko. Verðu ekki erfitt? Í gangistar svepráum að menn vera að gera. Já, já. Það er bara eins og bara eins og þú séð þú veit ekki, er að mæmma sinn aðeins eða eitthvað. Já, maður sér það sinn í bíómyndum bara sko. Já, Mjög mjög hérna dramatísk moment sko. Akkurat. Kackjað hérna. Já. Ég hefna sá líka Anþór kominna. Já. Ég ég okay. held ég að vera í 14-15 okay. þá hérna fórum við á svona jólalabar í perlunni, ég og bræðu mínir og, og hérna anþóru og einhverju fullt að einhverjum strákum sko mm -hmm. ég maður líka, líka alltaf eftir svolga tryggar sko þegar að hérna prófaðu mér fluti <laughs> <laughs> fluti hindi mín og hérna, hérna þú veist að senda á hann mann þetta er 2000 og 13 okay. og þú sendir á hann hérna langar fá smá in, innsýni undir himana Hérna, og þetta hérna, og hans, ég man ekki að hana. Hann gleymir meg. Hann sendi eitthva, sendi eitthva mjög fyndi til baka, eitthva jættu skít nema sé peningur í boði eða eitthva. Já, þú gleymir þær síma. En þú manstu núna? Já, ég man það þurf segja það. Er það. Jú, ég held það svo. Nú sjá kortu. kemur eitthva ef du ef du gúglar þetta hérna, máli eða undirreymar. Þá getur du kanskje séð eða ég veit ekki hvernig það er, þátturin sem að sem að hérna þú ert að tala um. Það Þess, er þessi þóttur hann? Þessi ekki þessi, þessi þóttur hann. Það er ég var að fjalla um undarheimuna. Há það er samband við alls konum fólk. Ég visi ekki að samband við bróðum. Sér þetta ekki svo við það? Ég er þetta ekki að nægðast? Heimar exportnar. Já, vimi og vídjó. Og, og, og, og hins vegar eru undarheimandir á Íslandi ekki eins lagst. Ég er nú búinn að breyta þóttir líka. Þannig þeir sem eru á tofnum. Já Nei Hver eru helstu birtingaformun ná þessu? Já, er einmitt. Það er kanskje þetta sem að hefna, þetta Ég var alltaf að spyrja á áan með hérna roluð, þegar roluðan, ég, þaríta... ég bara að gera þessa þætti árið 2013 þá hitti ég alls konna menn sem að ég ætla ekki að nafngreina af því þeir margirra þeim viltu bara hitta mig nafblaust. Þá fék ég vitrar svo mikið hlutum sem voru allt öðruis en ég hefði haldið sko. Mm -hmm. Það er þannig oft þannig. Já. Þeir síðan svona ég veit ekki kennst kanskje næsti að hafa nota lom mera falla og Já. svona sko. Það er svona eru ekki að lýsa ákveðnum hlutum sem er alveg hárri eftir mm -hmm. en síðan er aðrarir hlutir sem er svolti öðrir sko. Mhm. Mm Algjörlega. Sko, það er mjög erfitt að lýsa þessu þúlust fyrir einhvern um þriða aðila sko. Eymint. Þú get ekkert sagt þeir hvað endir. Nei. Þustu er bara þustu upplifunin er alta öðrir sig sko. Akkurat. Er, Akkurat. er meira á svona dóti í gangi heldur en einmitt, bara hérna píkniðarnasvel og ofbeldi og þú veist, hann alltaf bara ákveðin hluta að þessi rættar í fjölmiðla Ég, stundum... bara lítið að þessi rættar í fjölmiðla sko. ekki nema, þú veist, já. bara, já, bara mjög lítill prósunda sem rættar í fjölmiðla sko. mm -hmm. svo er sum, þú veist, bara viljandi teki, veist, ekki sendið fjölmiðla sko, rauglega vegna á margt, sko þannig, það er alveg ákveðin heimur sem að, þú veist er alveg út á fyrir sig, sko. mm -hmm. Þannig að ég reykja auðvitað, sko. Eitthvað hvernig að koma að lokum? Ég takk ég bara að haust fólum á Instagram, nýtt sitt á leiðinni, frí bæsi og bra, takk fyrir mig. Takk að mann á það eins og. Takk, sem leiðis.